Kristoffer, Annelin, tjena! Tjena, tjena! Och som gäst idag har vi Johan Schelin, nickar online som Scholus. Välkommen! Hej, yeah. hej, hey, hey. <laughs> uh, Ja, du har ju varit med oss en gång tidigare i maj tror jag det var, så ja, fem, mm, fem sex månader och yeah. något sånt där uh, mm. Vad har du haft för dig sen sist? Har du spelat, spelat någonting sen <laughs> sist? Jag har spelat lite mindre än vad jag hoppats kanske. Men mm -hmm. ehm, jag har ändå lyckats klämma in lite, lite gammalhet lite Dota, lite grämmarhet i CS och sådär. Ah. Men äh, inget, inget sådär jättespeciellt stort, som sådana här jättetestad sådana kanske. No Man's Sky då. <laughs> ja, du har spelat det. Ja, precis. Jag kommer ihåg att vi pratade om det senast. Eh, gjorde vi ju, eh, då vi pratade om hypen och hela den här jätte PR-maskinen kring det spelet. Ja. Eh, så det var ju spännande, jag kunde inte, jag, har inte, jag satte mig emot hype-maskinen då eh, men jag kunde få fortfarande inte låta bli för att jag var sugen på att se vad det faktiskt var för någonting i verkligheten. Ja. Eh, och det visade sig att jag hade ungefär rätt. <laughs> eh, det spelar ingen roll hur mycket slump man lägger in, det mesta är ganska likt ändå. Eh, spelupplevelsen är ganska monoton, kanske fel uttryck, men det är inte så mycket action, kan jag säga. Det är mer man man lubbar runt i universum och hittar planeter och grejar runt och så här. Ja. Uh, inte riktigt så storartat som de fick det att låta, förstås. Då. Uh, vi hade ju något ord, Krike. Vi sa ju att det var... Uh. Uh, rymd, uh, explore, rymd... Det var inget... Inga action som sagt, utan vi, vi så hittade på något ord som var typ... Ja, ja, ja. Jag minns inte vad det var nu på raka. Nej, men det är ett uh, rymdexploration-game. Det är in... absolut ingen action alls i det direkt. Nej, nej. Om du inte räknar uh, att skjuta ner Sentinels som, som action. Men... <laughs> det var väl inte den största utmaningen kanske? Men hur länge, långt spelar du? Jag körde inte allt för länge. Det är väl typ så här 20-30 timmar någonstans tror jag totalt. Allting är inte reggat på Steam säger jag. 16 där. Men 20-30 timmar någonstans tror jag jag fick till totalt. Um, och jag körde inte klart liksom. Det, det pallade jag inte med. Det var för enformigt. Och med klart det. Vad menar du då? att Ta det till mitten eller? Ja, precis. Det finns ju det det är som mål då, att ta sig till mitten och så finns det väl det finns väl något, något till där som man kan hitta på också tror jag. Jag körde inte så mycket där jag kände att det var same same och jag är inte så sugen på same same. Sen är ju ett, det ju ett stämningsfullt spel och som ni säger utforskningsdelen är ju den är lugn och behaglig så utöver kanske som ni sa Sentinels. Men, men Nej, jag vet inte, jag var inte det, jag var ute efter just då Men jag har en kvar, jag är glad att jag köpte fortfarande Men, men hypemaskinen fick jag glatt, glatt visa mig som en vinnare över som vanligt <laughs> ja, Jag har ju försökt spela Atlas Puff, eller man säga När jag körde det mm. Jag tog mig kanske till Jag tror jag har ett ett stopp kvar Sen så, eh... Sen så är jag klar med... med... Det är atlas på vad man ska kalla det. Mm -hmm. Men det sista, alltså de sista eller de sista eller två-tre timmarna, allt jag gjorde var ju hoppa ne <skriär> ner på en planet, craftade så många sådana här, vad heter de, warp-fuels som möjligt. Uh, precis. Och så bara warp, warp, warp, warp. Tills <gär> <finans> jag mm. <skriär> fick slut på dem igen. Och så bara en <skriär> ny planet, hitta, crafta om och så Precis, repeat, så det finns lite tid till att se vad framme vid ja, Atlas Station eller vad man kallar dem. Mm. Så det var så jag gjorde i, ja, senast senaste jag startade igång spelet. Det har dock varit väldigt buggigt på PlayStation 4 i alla fall där jag spelat det. Så All right. man sparade väl, nu har det kommit ut väldigt många. Det i sig, så nu är, det, det, det är fixat. Men då jag spelade var det ju väldigt noggrant med att, med att eh, försöka spara så ofta som möjligt och inte vara ute för länge eh, och springa, ja, som sagt, spara eh, ofta. Och återvända till skeppet var ju, för att spara, vill jag minnas. Så ja, det, det gjorde man ju hela tiden. <laughs> det, det var det, eller, eller hitta eh, Heter, en, en station, en bas På planeten, då kunde du ju spara där också Ja just, det. just det, precis. Mm. mm. Nej det var ju ett spel eh, Som jag inte var Hypad för, sen vart jag hypad för det Och, och sen sen eh, ska jag inte säga att jag varit jättebesviken Men eh, så här i efterhand är jag lite besviken mm. jag, jag, jag köper ju hela grejen eh, De var ju lite väl Alltså de, reklammässigt så Han var jävligt osmidig mm. eh, Det är tråkiga nu, alltså nu har jag köpt spelet, jag har spelat Tillräckligt mycket för att jag inte ska känna att jag blivit blåst på pengarna mm. eh, Men däremot så har de inte gjort någonting De har inte De har inte twittrat något sen, vad är det, typ oh, i augusti någon gång Ja det är ju <skratt> inte länge <Det> <skratt> gjort har gjort De har inte gjort, de har inte gjort någonting Det senaste de skrev är eh, att de fokuserar totalt allt de kan på customer support Sen har det inte hänt någonting Nu har inte jag varit inne på deras sida så mycket Men han, han brukar vara väldigt duktig att uppdatera på Twitter eh, När han uppdaterar andra saker eh, Så att det kändes som så här, Ja men Jaha eh, Tre månader snart senare va, va, får, När får vi nya saker eh, Som de har sagt mm. Andra september det senaste inlägget Och det är då de snackar om Att de håller på patchar och patchar I september mm. Det är ju ändå, ja, det är snart oktober i alla fall, och ingenting har sagts. Så det tycker jag är lite irriterande. Mm. <coughs> ja, jag är inne på Sean Murrays Twitter nu, och det är som du säger sedan 18 augusti, då han säger, we are totally focused on customer support right now. Then ja. we will move on to improving and adding features to the game. Och det här var, ja, på dagen, två månader sedan. Mm. Han senast skrev någonting. Mm. Och det känns ju som att features är det som behövs i det här spelet om någon ska ta det seriöst framöver. Ja, om eh. det ska finnas något som helst replay value liksom. Ja, ja verkligen. Mm. Så att ja. Nej, Jag tycker det är lite synd. Mm. Att de inte förvaltar det mer. De kanske gör det, men de säger inte utåt att de förvaltar det i alla fall. Utan ja. Nej, inte sen Nej. Syns, men det så syns. Och, och de, med tanke på hur mycket de ja, pumpade hypemaskinen maskinen eh, inför releasen så hade man kunnat tänka sig att de skulle pumpa någon slags hypemaskin inför en, en stor feature. Men, men det är ingenting, det är helt tyst. Så det, är det tog som bara ut eh, på något vis. Mm. De, har, de har dragit med pengarna till Karibien. <laughs> det är många som tycker och tänker på, på, på Reddit i alla fall. Sen om det nu, jag tror att det finns bättre sätt att blåsa folk på än att eh, utveckla ett spel i fem år och sen hypa upp det och sen dra med pengarna. Ja, det gör det verkligen. Jag tror att det finns bättre lösningar. Men ja, nej, o, otäckt i alla fall att de inte. Eller det är tråkigt att de inte. Mm. Jag hade gärna sett vad det blir. Jag förstår ju, det känns lite som att som många påstod det, det är väl lite... Det dras av en liten early access-grej, fast det nu inte var det. Mm. Men det känns som att eh, det finns mycket features att lägga till. Men, men ge oss dem någon gång. Så kanske vi liksom kan tystna. Eller framförallt kritiken. Jag menar, mm. finns, det måste finnas en vilja att visa. Liksom, men det här är inte bara skit. Ja, liksom. ah, Det blir nog bra. Ja, men, ja. mm. En polare till mig visade... Han har varit lite, lite halvintresserad av No Man's Sky. Han har haft ögonen på det, men inte riktigt. ja oh, Han har inte köpt det helt enkelt. Och nu bara var det förra, veck jo, förra veckan. I förra vecka var det. Då var han inne på prishökt för att se Se ja, statistik på det. Eller ja, prisutveckling. Och det har ju ungefär samma. Det har gått ner lite grann i pris, men inte mycket. Men däremot popularitetsutvecklingen har verkligen eh, gått spikrakt upp just innan release och så här bland topp 20 popularitet popularitet bland spel på prisjakt till idag var det, var det typ plats 3000 någonting, alltså den har ju riktigt kraschat sedan, sedan eh, efter releasen i ja, prisjakt popularitet, nu vet inte jag hur den riktigt fungerar, eh, men deras popularitets, mm. uh, alltså uh, uträkning. Mm. Men, uh, Men det ser ju något, någonting i alla fall. Ja. Det visar ju på en trend i alla fall. Jag precis. Sen exakt vad den innebär. Det, det är skeptiskt. Men det man också kan titta på om man ska använda prisök som, som slags data i grund, Det är ju prissänkningarna För det, det känns som att de sitter på de flesta handlarna sitter på lager som de vill bli av med när man tittar på priserna. Hur de har sjunkit sen, sen releasen. Ja. Det är nere På TPS4 är det nere på 425 som lägsta pris. Ja, exakt. Från 600 på release. Efter två månader. Det är ja. stora lager antagligen som du säger. Förmodligen som de vill ha ja, De får, får göra en, en ny release i en stor box med en svensk, svensk guide. Ah, så, så, såg ni såg ni bytt bit i, i torsdags Nej. på tv Nej. Något där, jag har inte så stor koll på det men det lilla jag såg så är det en så här aktions typ, eller värderingsprogram två deltagare får typ 10 objekt framför sig men att värde på vad är det 50 kronor till en halv miljon och så ska de ta ner två saker som de ja ska diskutera över det så, sen så ja, kastar de bort en sak eh, och så får de veta ja ni kastar bort, den här är värd 5 000, ni kastar bort 5000. och okay. så håller de på där att det är bara en grej kvar då, så får de de pengarna eh, nu i, senast så var faktiskt ett tv-spel med eh, där får jag ta upp det här ämnet eh, svensk utgåva av Sälda 3 var med i programmet eh, i dess stor box specialutgåva med en svensk guide det första de gör är, är att ta ner den här, det här spelet och en, en dansk träbyrå och de nämen, tv-spel, hur mycket kan det vara värt och ett svenskt alltså en svensk utgåva också vi kastar bort sända tre jag vet inte vem spe, alltså spel det egentligen var, men, men den som stod och pratade om spelet var i alla fall Dave från Gaming Gaminggrannar Om ni har sett dem någonting Vi har ju haft Andreas Hiro här några gånger, han är också med i Gaminggrannar Och ja, Dave därifrån var där i alla fall och stod, upp, stod och pratade om spelet hur som helst, de valde att kasta bort tv-spelet det första de gjorde, och det var 50 000 de var. Hej då, till. <laughs> Vad var de verkligen? Jag vet inte. Jag, jag Nej, var, jag, var ju bara intresserad av att se, ah, se ja. spelet. Så då, <laughs> Nej, det är Men det var det första hey. som hände i programmet. Jag var yes, nu kan jag sluta ja. se. Nu tittar de med. Det var saftiga pengar. <clears throat> Jobbigt, tungt. Ja så det var lite lite här cringe moment när de, de har ju någon sån här värderingsexpert där 60 plus ska prata om, ja det här är då Zelda 3, man, man ja. hör ju alltså vi som är tv-spelsvana hör ju att det här är hur inpluggat som helst alltså, Sitter och läser in någonting <laughs> Ja Det här är jag från Japan, Miyamoto Ja det är bara name droppar det känns som <laughs> Ja, det är härligt. Han försökte, eller de försökte i alla fall. Ja, så. absolut. Ja, men det ska de ha cred för att de tog in ett tv-spel. tycker jag var, var snyggt Jaha. också. Eh, att folk får veta att det finns eh, specialutgåvor där ute som faktiskt är värt en massa pengar. Om, om de är i komplett fint skick eh, mm. som den här var då. Den var till och med inglasad, eller så här... Ja, inte inglasad, men ja, men vad säger man? Man får backning nog... Akrylbox heter det väl Vad heter? Det? Ja, mm, en sån, okay. Men det var nog inte oöppnad. Men, men den var så här. För att inte den skulle få något mer. Ja, för att skydda den extra så, så var den box, ja, boxad på något speciellt sätt. Mm. Mm. Mm. Ja. Jag... Snubblade just över en nyhet som kom ut klockan tre idag. Jag vet inte om ni har ser det. Är det, är det, är det, är det. är det den röda bilden med massa gubbar? Det är den röda, röda bilden som äntligen har blivit lite mer färgad och nu står det ju <laughs> ett namn på den. Ja. Det var väl i början av veckan, eller om det var förra veckan, så kom det upp en en röd bild på Twitter från Rockstar. Mm. Och sen nu här, just i början av veckan eller i helgen, så kom det upp mm. några mm. karaktärer där ja, då till. Det var en sju-åtta cowboys. Och nu står det Red Dead Redemption 2 på den bilden. Så det vart väl officiellt nu här klockan tre svensk tid att, ja. att det blir ett Red Dead Redemption. Som vi nu ju alla har antagit men det tog väldigt lång tid att, att visa. Den ja. mm. stora frågetecknet var väl typ namnet. För att ja. det första hette väl Red Dead Revolver på, och sen på. kom Red Dead Redemption. Så hoppas man på att det skulle bli en tredje fristående men det kanske blir en uppföljare istället på, ja. på Redemption. Det är så det blir ju spännande. spännande. Ja, och, eh, 2017, hösten, var precis. det snakst. Stod det? Ja, exakt. Och en eh, trailer ut nu på torsdag tror jag det också står. Eh, mm. Det på, står inget om PC-version kan jag tycka är lite och. synd. Nu vet jag inte hur de gjorde inför GTA 5 om det inte heller stod PC-version där då. GTA 5 så vill jag minnas att de sa PC sen. De sa det från början men de sa det sen. Okay. Uh, och här är det väl annonserat från början, Xbox One och PS4. Så. Yes. Uh, Får väl sitta och, yes. och gråta här hemma utan konsol. Gör det helt Eller bara köpa en konsol. Fast ja, fett spel ja. kanske inte är värt Om det nu. Är. Ja. Ah, ja, det, finns, det finns fler på På, på PlayStation-plattformen som jag är lite sugen på, ja. men det måste köpas mycket mer då. VR-utrustningen. VR ja, ah, det var ja. den. Den, ja. Ja, den släpptes ja. ju förra veckan. Den här veckan. Någonting ja. sånt. Här. Ja, förra veckan tror jag, för att Sjukt många nyhetsartiklar om VR och alla dess VR-launchtitlar och allt vad det har ja, gått. Mm. Jag är väldigt och spände i, spänd i EVE Valkyrie, gammal Iv-online-spelare mm. sen 2007. Ja. Mm. Okay. Så att jag, de, de har alltid, CCP som utvecklare, då, de har alltid gjort väldigt, väldigt bra trailer-videos och så där inför sina uppdateringar. Och sen så kom det en där man helt plötsligt man helt plötsligt satt i ett rymdskepp och så hörde man rösten från på så länge sedan jag såg den men från Battlestar Galactica kvinnliga piloten som är en man i ursprungsserien tror jag som pratar den i örat och så flyger man ut ur ett moderskepp så här, kastas ut av någon slags magnet launch och så låter det häftigt så flyger man ut rakt in i en rymdstrid typ, det är ganska maffiga bilder så som blir väldigt, väldigt suga vad heter det här, sa du? Eller hade du... Uh, Eve Valkyrie. Eve Valkyrie, All right. Mm. Var det till någon speciell konsol, eller var det PC? Jag tror bara det är Playstation. Aha. Um, I och med att det, jag tror att det är Sonys egen VR-plattform som du är liksom lite unik på. Men jag har inte koll än, i och med att jag inte Jag tror att det släppts till... Det känns bekant att det kom ut till... HDC Vive också. Så att det finns på Steam tänker du då? Precis. Eh, eller om det var till, det var till någon av eh, PC-headset sen eh, annonsades det att det skulle komma. Kanske till och med till båda. Måste... Ja, Oculus är i alla fall. Okej. Okay. Ja, jag ska komma till Windows står det där ja. ja. Yeah. Oculus och Playstation VR. Mm, nej, det, det ser jag. Jag såg trailern för, för ett tag sedan och ja, den ser väldigt mäktig ut och gillar man liksom dogfight-spel så att säga. Och dessutom rymden, så wow. Ja, och Törren, sen som man, man har en historik i, ja, i, i universumet också så blir de här skeppen man flyger runt som är mycket, mycket större än en själv som man aldrig kommer kunna kontrollera i Valkyrie. Mm. Så, så blir det liksom mycket maffigare för man vet hur mycket de här grejerna är värda som man flyger runt omkring för det. Ja, och nej, det är klart, det, det blir en helt annan grej då. Då, då får mm. man det där lilla extra. Ja, jag väntar väl på någon slags eh, magisk eh, prisdropp. <laughs> ja, den när den kommer. Typ ja. till sommaren kanske. Ja, man vet så. ju aldrig, de kanske kan bandla den saftigt till eh, jul, <clears throat> julhandel och så vidare. Mm, inte Men, Kanske. Black Friday. <laughs> ja. Ja, om de ändå hade tagit den seriöst i, i Sverige. Oj, det är något jag efterlyser. Inte så här 10% som det är i Sverige, utan typ 70% som det är i USA. Ja. Vi, vi svenska handlarna har inte riktigt förstått det här. Att det ska vara mycket billigare, inte bara lite grann. Nej, precis. 10 spänn duger inte, det ska vara 100 spänn. Ja, <laughs> nej, men det, det är som det. Men det får ju hoppas, absolut. Jag är sjukt sugen, jag har varit väldigt sugen här nu när jag såg det och släpptes. Jag har varit sugen på en... Ja, jag hade... För boka Oculus tog bort den för att det var så mycket förseningar och sen funderade på viven. Men ja, jag sa till hösten kanske. Det kändes så dumt att köpa något på sommaren när man inte spelar så mycket. Eller ja, man, men inte på samma sätt mm. så att vi får se. Men VR ser ju, den ser ju prisöverkomlig ut. Det känns som en väldigt bra instegs grej på noise. Utan att den för den del är dålig Utan just 5 000 spänn eller vad den nu går på Fast det kanske bara är VR man behöver Men i alla fall liksom, Det känns som ett lagomt jag Där men, kan vi väl börja precis, precis. Det kan jag hålla med om En liten, liten gateway VR mm. <laughs> Ja, precis Jag slått in med en Playstation 4 Pro också Samtidigt Ja, Det då var det inte lika billigt <laughs> Nej, jag vet <laughs> Är eh, de släppta, nej? De kommer. Nej, de kommer. Eh, Playstation 4 Slim tror jag släppte redan. Jag tror den släpptes eh, när de sa att nu finns det... Eller vi kommer, vi kommer med en Pro, men det, vi släpper redan i en Slim-version. Ja. Eh, så var jag ja, varför vill man köpa Slim? <laughs> nej. Ja. ja den är ju slim är ju billigare än Pro i sig, eller ja. Mm. Pro släpps den... Ja, nej, jag vet inte. Jag tänkte säga 7 september, men det var ju då den annonsades. Jag har ingen datum på den, kanske? Nej, jag ser inte det här när jag försökte snabbgorda. Snabb ja, <laughs> det kommer. Den, den kommer. Men jag för mig, det, det är här, alltså det här innan jul. Jag för mig, det ska vara en så här... Lagom, lagom till jul, eller december i alla fall här för mig. Ja, en sån där sen november-release. Ja, Man brukar försöka trycka, trycka in dem då i julhandeln. Jag har för mig det. Eh. Mm. Nej, jag hittar fan ingen datum. Nej, men då är vi nöjd med så med <laughs> det. Ja, eh. I andra i online-nyheter, om man ska fortsätta ja. på Valkyrie-spåret där, tänkte jag. så nu har jag. Men, men så, så ska ju de öppna upp uh, free-to-play här i november. Okej. Okay. Ja, det jag, um, jag någonstans. Eller bara någon rubrik. Ja, fortsätt. <laughs> jo, ja, det ska bli ganska intressant att se hur, hur den spelvärlden agerar på, på och reagerar på, på en sån hord av människor som kan komma i det läget. Um, man ska få spela gratis upp till en viss nivå av skill som motsvarar väl ungefär att kunna levla till en viss level i Wov Men fortfarande inte riktigt. Det kanske är mer åt det hållet att man inte kan använda så mycket gear i man ska Liknar det vid någonting. Så det skulle bli väldigt spännande att se. se för att det är plötsligt springer kring omkring hur mycket folk som helst och, och grejer runt. Nej, jag vet inte. Det, är, det är en väldigt reaktiv värld händer det någonting på ett ställe i form av någon stor strid eller så, så har det ju stor, stor påverkan i, i ekonomin och sånt där, i och med att allting är spelarskapat och konstruerat av, av spelare, så det skulle vara intressant. Är det någon ja. som spelar IV? Nej, jag har försökt flera gånger. Ja, det är samma här. Jag har startat upp några karaktärer och seglat runt, men det är väldigt stort och jag har ju spelat WoW, jag spelar fortfarande WoW, men då jag spelade EVE hade jag spelat mycket WoW och jag vet ju vad MMOs kan göra med mig, så jag var såhär, det är bäst att inte, inte gå för djupt i det här. <laughs> ja. EVE Online har stora delar av mitt liv från, från 2007, sent 2007 tror jag, till 2010 i alla fall. Um... Från det att jag, jag pluggade klart gymnasiet och så alltså började plugga högskolan och all ledig tid hemma bestod av att flyga rymdskepp. Det var inte så mycket mer. Det går att dyka väldigt långt ner och en väldigt hög inlärningströskel. Men om man väl är ovanför den där tröskeln så är det ett väldigt behagligt spel. Man förstår det väldigt bra. Mm. Ja, det är nog den där tröskeln som jag inte har riktigt steppat upp över. Jag har inte haft tålamod så att säga och, och verkligen grotta ner mig i. Utan eh, det har varit en för stor vägg för att jag ska. Ja, jag tappade suget innan helt enkelt. Gick tillbaka mm. till något annat antagligen. Men det ser ju fantastiskt ut. Och när man läser om det, det har ju varit mycket. Ja, det är ju alltid något stort uppslag när det är någon som har infiltrerat. Eller någon som har blåst någon på pengar. Eller det är en och det andra. Mm. Det finns ju de som är såna, eh, enorma spelare baserade. Jag vet inte, vad kallar ni dem? De där stora, stora allianserna? Allianser, ja. Precis, det finns ju corporations som är lite mindre liksom falanger med folk som hänger ihop. Och sen så kan olika corporations då ingå i allianser. Mm. Vi var väl, det var väl 2008. Någonstans tror jag så var vi väl omskrivna rätt mycket, det som en grej som vi orsakade som ska väl inte nämna för mycket detaljer, då kommer väl någon lista ut <laughs> vad det rör sig om, mm. eh, men ett antal, alltså ett antal tusen kronor som, som försvann ganska rakt av in i, in i våra fickor, för att vi, mm. jag, jag hittade en, en, en ny vän eh, på ett forum som jag, började, som jag berättade för att jag spelade liv. Och så, ja, men Jag har spelat liv tidigare, det var några, några år sedan jag loggade in, men jag skulle kunna logga in och kolla om det finns någonting jag kan ge dig. Så, här. Um, så visade det sig att han var, hade så här, rättigheter att ta ifrån uh, företagets saker, då, så att säga, i, eller corporate, corporates saker i, i spelet. Sen tömde, länsade och lämnade över, helt enkelt. ja ganska mycket saker där som... Man kan i princip trycka pengar med dem. Ja, ja, ja. Det är ju kul när de tillåter, alltså när ribban är ganska hög från utvecklarna också. Alltså mm. så där. De tillåter ju rätt mycket. Ja, precis. Och de, de, och de kan ju alltså, om ett korps, ett sådär scenario kunna uppstå. Mm. Men glömmer man att och ta bort någons rättigheter och, och röra sig och... Och ta, ta av sakerna från korpet och så har han inte spelat på tre år och så kommer han tillbaka. Det är mycket möjligt att han bara länsar. Det är, ja. bara att förvänta sig nästan. Ja, men visst. Ja, det är kul. Intressant. Det är mm. ju... Ja, grupp, gruppdynamik också kan jag tänka mig mycket sånt där. lita på folk framförallt när det handlar om så stora grejer. Mm. Det blir ja mäktigt Ja, och de här riktigt starka minnen från Ivan e Line kommer väl från de stora... De stora striderna och när vi invaderade, vi och ett gäng andra allianser invaderade eh, Band of Brothers eh, yta i, i, då, som var ett ganska markant område i sydvästra delen av kartan. Det var, de, de ägde väl kanske en, en femtedel av, av det som går att äga åt något, det något hållet eh, och var den absolut rikaste alliansen. Och sen så tröttnade Ja eh, Gunswarm då som Grundat av typ så här Something Awful Forum Folk eh, I grund och botten Men eh, bestämde hon sig för att nej nu är vi trötta på det här Och så drog de ihop alla vänner Och alla bekanta och allting de kunde komma åt Och så bara körde de rakt fram Mot målet Så det var tre dagar konstanta och att Gå i skift mm. <laughs> Men jag tror att det var Ledigheter då runt omkring mm. Ja, det Mm. Nu, jag har varit tvungen att googla ännu mer Nu, 10 november Då kommer ja. Playstation 4 Pro Verkar det som <laughs> ja. <laughs> <laughs> Jag kunde inte låta bli att, Jag har varit att få fram ett svar <laughs> Det är klart, det är klart. måste ju utforska Exakt mm. uh, Här i, på tal om något helt annat uh, Här innan sommaren Så uh, När skulle ha semester så hade jag ju som plan att försöka spela spela mycket Playstation och ta mycket trophies för att bli ja, level 26 i trophiesystemet eller vad man ska säga det är ja man får ingenting för att, för att bli högre level utan det är bara en, en sorts statuslednings att kunna Ja, mäta sig med andra spelare bara. Eh, mm. Ingenting mer än så. Hur gick det då? Nej, jag misslyckades ju totalt. <laughs> men, <laughs> men nu, äntligen efter helgens fulkörningar av, av spel så är jag över, över level 26, äntligen. Det spelade något konstigt men väldigt så där, experimentellt och kanske stil, vad heter det? artistic stil, stilfullt spel. konstnärligt konstnärligt Tack! Det är ett spel som heter The Unfinished Swan spelar jag först du, När du börjar spelet så är det bara helt helt vitt runt omkring dig du ser inte, inte någonting det är som att du, du är en, en en målning som ingen har ritat någonting på en och allt du kan göra är att skjuta iväg en liten ink, bläckblobb typ. En svart black blob för att skvätta ner området. Så att du kan försöka navigera dig fram. Och ja, ju längre fram i spelet du tar så börjar det så börjar du kunna se lite konturer och lite skuggor. och Så, där. så det blir enklare att navigera dig runt. Men du säger att det, det, man kastar det, du, du rör dig in i en d värld och så kastar du bläck överallt liksom ah. för att kunna se vart du ska röra dig. Yes. Det låter spännande likt ett spel eh, du får, som... Du får inte kasta för mycket bläck heller, för då blir det ju allting svart och då ser du ingenting heller. Ja, ah, nej det just gäller, det, okay. uh, uh. Prison Architect-utvecklarna Introversion uh, heter de väl tror jag, eller minns jag fel nu? Uh, Prison Architects utvecklare i alla fall uh, ska de ska gå och göra ett spel som heter, vad heter det? Scanner Somber eller något sånt där. Och det är liknande. Man springer omkring med en LIDAR. Det är helt svart där du är egentligen så alltså kan du slå på den där och så skjuter du ut typ laserprickar uh, på uh, ytor. Så träffar de ytorna och så lyser de. Uh, mm. så det har lät lite, lät, lät lite liknande, det ser spännande. Ja det var väldigt konstnärligt spel, men, men utöver det så var det inte så mycket att, att, att hurra för. Det är väldigt kort. Jag hade klarat av storyn på typ kanske, två timmar kanske, tre max. Så väldigt, väldigt kort. Men sen utöver det så har jag, har jag äntligen spelat spelet som typ alla trofé samlare pratar om Som det enklaste spelet Spelar man det här spelet då, då, då, då har du verkligen sålt din själ För att göra allting för Trophies Och det är alltså Hannah Montana, The Movie Som jag spelade till slut Och då kommer jag upp i level 26 och, och hur var spelet då? Ge oss din ärliga recension jag tycker faktiskt att det var bättre än vad, jag, än vad som alla skriver. Alla skriver, alla många såhär samlare som säger att, om ja, men ska du ha ett enkelt spel om Max att ta platen i då är det här Montana. Men det är typ så jävla dåligt skriver typ alla. att är, Man vill typ sticka ut ögonen typ. Skriver typ alla. Det är ont. De, de tycker att det är att det här, du, du kan knappt ta spelet med tång liksom. Men jag vet inte, det är väl något fel på mig. Så då så dåligt var inte spelet. Då kunde jag spela ut det här spelet utan att, att tycka så illa om det. Men man märker ju att, att, att jag är nog inte, inte publiken som spelet är rikt, riktat till. Men, men det var helt det var helt klart spelbart. Du, du höjer henne mot henne och ska uh, leva ditt dubbelliv uh, och så är det lite det är lite, lite rollspel där du ska försöka uh, få, få din kärlek eller få, få en dejt med din kärlek och mellan gången är det lite scenuppträdanden uh, där du ska så här, uh, ja då, då blir det rytmspel där du ska trycka i takt till musik eller ja det, den uh, Utnyttjar Vad heter Movement i dosan Så du ska så skaka dosan också så där På vissa ställen och, och så Det var ett ställe I spelet som jag varit lite, lite Störd Spoiler Men killen Du blir re reaktad av killen en, en, en gång i spelet och då, och då blir, blir man ju ledsen. Oh, I'm sad. What should I do? Och då säger det kommer bästa väninnan och bara uh, Let's go and buy some clothes. That will make us happy. <laughs> <laughs> Mamma, okej, okay, det är det här nu vill förmedla till... till... Show. <laughs> ja, exakt. Ah, bah, exactly. Är du ledsen? Gå och köp kläder. Det, det underlättar allt. Okej. Okay. <laughs> Yeah, right. <laughs> så du var inte målgruppen helt enkelt? Jag tror inte det. Jag har nej. fått den känslan. Jag kan ha fel. Men... Nej, nej, men det var det. Var. Det är skönt att du har listat ut det i mm. Så att det liksom smög sig på på något. <laughs> nej. Ja. nej men kul att du har provat det. Du har ju haft det liggande så ett tag, vet jag. Ja, jag minns så inte det. när det var jag köpte det. För jag har ju som bara... E Svamperiket, en svensk äh, spelblogg med mera spel, ja. spelblogg kanske är fel ord, men, ja, men de skriver om spel i alla fall och recenserar och håller på. De har ibland kört någon sån här äh, platinum eller trophy tävling liksom. Well, Vem tar flest platinums under året och sådär. Äh. Det var mer två år och jag tror det var 2014, då tänkte jag nu ska jag förbereda lite grann, så då köpte jag ju spelet Hänna eh, mot Hänna. Så det har legat här hemma som mig i två år, men det var först nu i, i helgen som jag sprättade upp plasten och spelade <laughs> det. tog en ja det, tre, tre och en halv timme tog det för mig att göra allting i spelet och kunna ta ut skivan igen och så behöver jag inte röra det. Nej, nej, precis Ja, det, det är inte lätt Man måste offra sig för Trophies Ja, alltså då har jag ju spelat ett värre spel för, för Trophies uh, Terminator Salvation var ju fruktansvärt dåligt ja. nu, nu spelar jag hellre Hannah Montana igen än nej, det Är det så alltså? Ja det... Jag har ändå spelat uh, Salvation det har, Eller ja, Terminator, precis uh, Kanske man skulle plocka upp Hannah Montana istället då. Ja, det tror jag Och uh, få något att jämföra med, så att säga Oh, nej, jag minns att Terminated Salvation, det var, nej, nej. Det var, var betrövligt dåligt. Ja, det var det. Mm. Men då de har ju utvecklarna själva sagt, det var svenska Green som sa att, att ja, filmbolagen pressade dem att det här måste vara klart samtidigt som filmen går ut och ja, det var ett, mm. bara, bajs av det hela. Helt enkelt. Det var och, bara det, skit. Och det märker man när man spelar det också. Ett, ja, jag vet inte, ett dåligt sånt här arkad shoot'em up du kan hitta med, med pistoler om ni är en arkad hall. Det är typ mm. en, en, en lång vad heter Railgun rail, rail, Railgunspel. spel. Är det så det heter? Ja, skitsamma. Du, du går framåt typ av dig själv och ska skjuta ner fiender. Det är så det känns hela spelet. Ja. Nej, det blir bedrövligt. Det är dåligt. Uh, någon som inte gör så dåliga spel. Ah, vilken övergång. Det är Blizzard. <laughs> Fast jag kom på att de ganska, det, det är ganska tvetydligt om de gör bra eller dåliga spel nu för tiden. Det är så många små om Diablo här på sistone. Men mer på sistone en vanligt och tänker på nej, nej, sen är trean inget, kom eller så? Sen trean kom, generellt okay. bara mm. Folk hatar på trean ah, okay. Jag hatade på trean i början För att lotsystemet var helt vansinnigt Men nu, alltså, skulle jag ha tagit upp Spelet idag och hade jag spelat trean Så hade jag ju varit överlycklig Jag tycker det är superbra Men det gör jag inte som alla andra Men det är ju Bliskon alldeles strax I alla fall mm. Nästa vecka, nästa helg mm. Tror jag är ganska specifikt Mm. Och då är det ju 20-årssjubileum för Diablo. Mm. Och det ryktas väl ganska friskt om det blir ett Diablo 4 eller om det då blir en, ja, en, en ny expansion eller DLC eller vad man nu vill kalla det. Mm. Ja det var väl <coughs> Sist jag, det senaste jag hörde var faktiskt när jag gick ifrån jobbet här på väg hem idag. Så diskuterade jag BlizzCon med en kollega och då det, hade han läst att det blir väldigt mycket hörsägerna, inga källor alls. <laughs> Men då hade han läst att, att två stycken gamla Blizzard North-utvecklare mm. har gått tillbaka till Blizzard. Men har också tweetat båda två eller uttalat sig och sagt att de inte jobbar på Diablo 4. <laughs> ja, precis. De, de var och besökte Blizzard för en vecka sen i alla fall. Mm. Men det är väl sagt att de twitchade Tweetade väl att de inte jobbar med, de har inte gått ut och sagt att de jobbar på Blizzard längre, eller alltså de har inte bytt, uh... Uh, lots of speculations about my coming back to Blizzard at uh, work, uh, that is not, ja nej precis, uh, det är bara, de har inte gått ut med att de har bytt jobb först och främst, utan ah, okay. de var på besök i princip, det är det de försöker förmedla. Nej. Ah, så då har, jag, då har han eller jag missat det Ja men precis, det, där, det, det kan handlar bara inte vara handlar om att de inte gör Diablo 4? Aha, okay. det, det handlar om att de inte ens jobbar med hos precis, än så länge Precis, det skulle kunna För, vara att de var där och kikade på artwork eller story Precis, det, där, det kan ju vara så, i, Diablo har ju 20 jubileum. Det kanske är så att de vill ha upp dem på sen. Mm. vad vet jag Det är ändå de som är en av de som, ja, som skapade Eh, Diablo, jag vet inte Eller så ja, var de bara precis. nyfikna men de var ganska duktiga på, för vad heter han? David Bredwick eller David Bredwick? Han, ja. han var ju ganska duktig på att att han var på, på Blizzard också. Så jag vet inte om han, han trollade folk mycket också bara genom att han tog massa bilder, han tweetade massa bilder på massa. Men på bilder på deras campus då så att säga. Var det jag idag typ så. Att, men nej, de har inte bytt företag, för de jobbar väl självständigt båda två i andra konstellationer. På men... tal om, om Blizzcon kom jag också läst mm. några, några, några rykten någonstans, jag kommer inte ihåg vart, men det var också så här, rykten om att kanske Starcraft HD skulle, skulle komma, för jag för mig att den, den också firar, Starcraft också någon så här, årsjubileum på något sätt. Mm. Alltså då Starcraft Brood War skulle komma som i någon ny, ny variant för att kunna spelas på modernare datorer och ja, i högre upplösning helt enkelt. Upplöstningens största problem och på tal om, om, om Starcraft. Idag så kom ju en, en, en bomb från Sydkorea. Deras största e-sport, e-sportgrupp eh, e där eller man ska säga e-sport, ja, de som tar, har hand om e-sport där, de, de, lägger ner Starcraft-divisionen eh, i, i Sydkorea. Oj. Eh, så den efter, efter var det 14 år eller var det stod så, eller 16 år, ja någon ja sånt där. Mm. Mm. Så nu, nu, lägger de ner Starcraft e-sporten i Sydkorea. Så ja, det var och direkt efter det uttalandet så var det fem stycken ja, sydkoreanska storlag och Starcraft 2 som bara, men vi, vi, lägger ner, vi lägger ner lagen med typ omedelbar verkan och så. så. Ja, de fick väl sina inkomster från de där partnerskapen och besöken och sånt Ja, det är, antar det. Så, eh, när jag först läste artikeln så trodde jag att det bara skulle vara alltså Starcraft Brood War för jag vet ju att det är ju fortfarande aktivt i eller har varit aktivt i i, i Sydkorea men sen när ja, Starcraft 2-lagen lade ner, då tänkte jag har varit all Starcraft liksom? så det var en liten mm. ja skunt ja, men varför de har inte sagt någon Ingen kommentar Nej, liksom det ingen att vi... stil, Jättekommentar men det var De som skrev artikeln Jag läste sa någonting stil, stil med Att, att eh, idag så är League of Legends och Overwatch mycket mycket större än Starcraft I Sydkorea Så det, mm. det är där man Lägger ner pengar och krut Istället Okej okay. mm. mm. ja, Det är ju koreanerna framförallt Som har spelat Starcraft Alltså eh, på stor nivå Jo. I Europa har ju de har, Starcraft ändå tappat väldigt mycket De senaste åren I Västvärlden, i eller i ja, Europa och USA mm. Det måste man ju säga Men, men det som jag har uppfattat är Min känsla i alla fall Av den scenen har väl varit att När, när Asien tar över så, så tröttnar vi andra För att de är så himla duktiga eh, det, det, det är så jag kände Både under Starcraft 1-perioden eller läst historiken om det och vad jag upplevde när, när själv, när Starcraft 2 kom och exploderade lite grann över, över oss i västvärlden och Korea, Sydkorea och så hängde inte riktigt, de höll sig kvar för att de hade en etablerad, en etablerad marknad en etablerad liksom, användarbas på, på Brood War som tävlingsgrej, det är ingenting man bara byter ut. Men när de väl sen gick över till Starcraft 2 så kändes det som att... Det, Ja, de, flesta i, de flesta som man hade som förebilder i västvärlden liksom fadade ut lite grann från e sportvärlden och så blev det mer och mer Sydkorea som tog över Ja, ja håller med det Så typ. frågan är om det här kanske ger liksom en möjlighet till uppsving för, för västvärlden igen och kunna liksom ta lite plats i scenen igen och kanske då bygga lite hype igen jag Ja, vi får se vad som händer efter BlizzCon för det är väl mm. stora finalen nu i Ja, bland annat StarCraft 2, då. Ja, deras... Ja, VM i StarCraft, kan man ju säga, avgörs på BlizzCon. Åtta stycken från, från... Jag tror det är åtta stycken... Nej, det är sexton från Sydkorea, åtta från Amerika och åtta från Europa. Eh, något sådant Jag Ska se Vi kan snabbt kolla upp Vi har Totalt 16 spelare eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 stycken är från Sydkorea Och resten är då Europa slash USA mm. Så De har får man som in restvärlden för att någon ska titta på det Ja, jag, jag tror <laughs> jag tror de har gjort det, jag tror de delar nej. upp det i tre, Ko Korea Europa och Nordamerika nej, uh, Så jag tror uh, Ja, åt, Åtta stycken, nej två stycken grupper, uh, Korea och, och uh, övriga <laughs> ja, ja, ja. Så åtta stycken platser är från Korea och, och åtta är från, från övriga uh, och då är det då två stycken andra koreaner som då kollat sig in via övriga då. Jag tror man måste så här bo i, i det landet. Alltså så, så länge de inte bor i Korea så kan de ja, kolla in sig från annat håll. Ja. Som är sydkoreaner till nationaliteten men de bor egentligen någon annanstans. Ja, exakt. Precis. Jag har, inte, jag har inte riktigt sett över reglerna, men det, det är något sådant där. De måste bo och, och ja, men ha, ha, ha tillstånd att bo där under, under hela tiden som turneringen sker. Så det är som liksom ett ett, ja, är ett års... De måste ha ett papper på att de ska bo där över ett, ett år så att de inte bara där och hyr en stuga en, en natt för att spela. <går> spela en turnering en kväll och så får hem de hem en Utan de ska ha ett permanent boende där under, under ja, hela tiden. Precis. Men de studerar väl eller något liknande. Det är väl ja, något som, exakt. det som är anledningen kan jag tänka. Polte är ju en klassisk sydkorean som har varit i Amerika väldigt länge och studerar för fullt i Amerika. Men, och Han var faktiskt, nu när jag pratar om polt, han var kvar till, till, till turneringen, men var tvungen att, att, att lämna återbud för att han ska in i, in i lumpen, in i militären. Mm -hmm. Mm -hmm. Får man inte uppskåva när, när man är proffs, tänker jag. Ja, inte i Sydkorea, inte. Tror jag. Nej, de är för hårda. Jag tänkte bara att de skulle vara snälla. Men nej. Mm -hmm. Nej. Men det ska bli intressant att se vad Blizzard gör också, alltså hur de reagerar på det. De har ju en solid liksom, e tänk runt StarCraft och börjar Sydkoreanerna, som ändå är en stor del av den, droppa av så skiftar de fokus eller, som sagt, försöker de se dem en möjlighet till väst då, så att säga. Det ska bli intressant hur de reagerar. Ja, faktiskt. Mm. För det kan ju vara att de har ju andra spel, jag menar Overwatch, försöker de väl få till någon sorts e-sportssammanhang? Ja, absolut. Ja. Uh, Dreamhack ja. har väl en turnering för, uh, det var väl annonserades väl idag tror jag att de ska ha en turnering med prispotten så 50 000 dollar eller mm. någonting, 50 000 kronor, mm. 50 000 mm. någonting. Kommer du ja. siffran, inte ja, valutan? Inte valutan. Nej. nej, men precis. Nej, men, I och med att vi har, det är ju, Overwatch är ju extremt populärt. Sen, mm. ja, e-sport, absolut. Bara om de löser castingen så att den blir, jag såg ganska tidiga matcher av. Jag tycker det har varit väldigt grötigt, väldigt fort. Men det där utvecklas ju också. De lär sig hur de ska det, kasta det på ett det, det, Precis. Det är så nytt spel så det känns som att det är svårt att vara expertkommentator redan. Ja men, ja, men exakt. Ja men visst är det så. Och så banorna, de metan runt de banorna justeras och ändras och så. Det är ett mycket snabbare mm. spel tänker jag än. CS är väldigt snabbt. Nu är tråkigt att ta CS som ett exempel. Men det är väl närmast. Mm. Men där har du ju lite choke points, det blir ett mer strategiskt jobb där. Det kan vara väldigt stilt i ett tag och sen liksom ruschar dem. Overwatch är väldigt mycket rush hela tiden, känns det som. Mm. Men det där kommer säkert justeras också. Jag menar, blir det en e-sport, det, det blir ju taktiker på ett helt annat sätt. Det blir inte ett quick game längre, så att säga. Men väldigt spännande. Jag gillar jag gillar att titta på Overwatch. Jag är inte jättedugna på spelare, men... Ja. Jag hoppas att de skifta fokus, eller gör någonting i alla fall, eh, Blizzard, så att de hänger med. Så att de inte tappar det här försprånget de har på. Det känns som att allt de gör blir en e-sport av något slag. Men det är väl för att de säkert själv pressar det ganska hårt via om givetvis. Mm, ja, de har en enorm following av, av es, gamla e-sportare sedan tidigt. Så att, mm. eh, det hänger ju på. Sen så gjorde de ett, ett spel som, som, som jag... Se, jag jag, jag, vill lite, jag att förenkla saker och liknande saker med varandra. Så jag ser det väl lite som ett eh, Team Fortress, en liten Team Fortress spirituell uppföljare som är anpassad för just e-sport. Liksom. Ja. Ja. Och det känns som att man har gjort det bra hittills alla fall. Vi får väl helt enkelt vänta och se vad som händer här under Priskon. Ja, visst. Man skriker lite en e-sportpanel sport en, en e som de har lite grej. Och läste ju nyheten för ja, nu kanske den är en månad gammal i och sig nu när jag tänker efter det, men eh, deras Blizzards gamla spel, eller gamla, deras eh, cancelade spel, vad säger man på svenska, samma Warcraft Adventure har, har ju läkts ut till på internet, så... Jo. Film, det här har jag inte hört. Vad är det, alltså, för, vad är det för spel? De, det de gjorde ju ett point-and-click-adventure-spel i Warcraft-universumet som, ja, som bara gick under ett Warcraft-adventure. Och det var typ 99% klart när de sa nej, det här är inte i den blizzard-standard som vi vill ha det. Så vi lägger ner det. Och nu var det, no, no, jag tror det var Enligt, enligt artikeln läste jag, om jag nu minns rätt så var det typ det ryska något ryskt bolag som skötte voice acting på något sätt eller något med ljudmusik och det är därifrån läckan har kommit att de hade hittat åt att de hade kvar typ senaste, av ja, deras senaste version som de Fick för att jobba mot Och det är mm. den som har läckt ut Och det ska tydligen vara ja, denna, Den senaste bygget. Så det är i princip Ett komplett spel med voice acting Och allt i det, liksom. det... Men det, det, det är ju inte Olikt, please. de gjorde likadant med Starcraft heter det hette Ghost Ghost, va? ja. Ghost, ja mm. Ett FPS i Starcraft-färden tror jag det skulle vara mm, men... Som inte riktigt Nova, hette hon väl. Eh, eller skulle, skulle heta. Eh, het. mm. Mm. Men, ja, så senast la de ju ner Titan. Det hann vi ju inte se någonting av. Eh, Starcraft Ghost hann vi väl ändå se bilder och koncept. Ja, precis. Och men det kändes mer. ju... Det satte man ju det för. Liksom. Ja, ja, absolut. Och sen bara, nej men vill la ner den? Eh, Och det är ju... Det är ju tråkigt, men samtidigt de verkar ändå ha en viss tröskel som de måste komma över. Mm. De släpper inte vilket skit som helst. Och det är skönt, men det är som Titan som sagt, det, ja, det som vart Overwatch i slutändan. Mm. Det nya MMO:et som skulle komma, det la de ju ner helt plötsligt och det var lite synd. Eller jag vet inte, men där hoppas jag verkligen att det läcker. Jag vet inte, Jag pratade med några här för någon dag sedan att det hade varit häftigt att se Ja men vad det var egentligen, man har inte sett någonting, det var ju bara Project Titan. Och, det hade, och sen vet man att bara, ja, de tog delar av det och det var Overwatch liksom. Men jaha, vad var det innan? Det hade varit så coolt att se när man vet vad det var på en, på en vänsterkant så att säga. Men vad var det egentligen? Jag gillar koncept. Det är så kul mm. att se såna här gamla konceptgrejer från spel man är väldigt engagerad i. Det är, det är, jag, har någon gammal, jag har en par böcker med konceptart hemma från olika spel, så att jag vet precis vad du menar så mm. Det är som när man ser eh, tidiga StarCraft-bilder från tidigt ja, i tidigt utvecklingsstadiet, så ser man ju att det här är ju ett Warcraft 2 in, in space, liksom. det är verkligen Warcraft 2-motorn. <laughs> Det är samma när man, jag tror det finns några så här gamla World of Warcraft bilder och det ja. ser ju så konstigt ut. Ja, <laughs> det finns man... ju, det finns, där finns det ju bilder från när den var i Warcraft 3-motorn. När <laughs> de konceptualiserade det i Warcraft 3. Och det ser ju bedrevligt ut. <laughs> och det är ju fantastiskt snyggt idag om man jämför med de tidiga bilderna. Och det hände ju väldigt mycket under, bara under betan. Den lå, det var ju en väldigt lång och utdragen beta. Mm. Och nej. Det är så kul att titta på tillbaka på vad som har hänt och då är det inte bara, bara grafiken utan det är så mycket all den här uh, UIN som vi liksom, som ändå har satt standarden på MMO på något vis, eller som det varit en ny standard på MMO. Everquest hade ju liknande, men uh, det har verkligen satt, liksom cementerat sig lite som Starcraft cementerade någon sorts, eller ja det var ju Warcraft. Uh, cementerade den här uh, RTS uh, UIT, uh, det var ju flera som kom efter. Och gjorde liknande mm, mm. och några som inte men ja. Det märkte man ganska tydligt när, när alla skulle göra ett MMO så såg alla MMO likadana ut här plötsligt. Alla såg ut som WoW, alltså i UIT och så vidare. Det, mana baren var exakt på samma ställe. Och, ja, det var inte så mycket nytänkande. Mm. Men ja. Det är samma som med, ja, men Diablo helt plötsligt var tyckte eller, eller så var det för att man själv började upptäcka det. att efter man hade spelat Diablo och spelade liknande, liknande spel så var helvets alltid eh, häls, hälsan och, och manan var, var i glas glasglober. Nu vet jag inte jag om Diablo var först med det, men efter man hade spelat det så var det då man upptäckte det att andra spel hade svå också. Mm. Men så var det väl. Man lånar friskt av andra som där man vet ja. att det har funkat. Absolut. jag Det få förvannigt annars. Varför man behöver inte återfinna hjulet när, när det redan rullar runt. Ja, precis. Jag råkade av en slump komma över eller se ett spel som inte har släppt än. Men som är på väg i år står det i alla fall. Northguard heter det. Och det verkar vara en sån här humor. Ja, till gamla Settlers. Alltså Settlers 2, typ. Inte nya. Inte nya Settlers 7, Det verkar vara väldigt likt. Och jag har ju sån här guilty pleasure att jag brukar spela Settlers 2 någon gång per år. Det är ett spel jag har spelat sedan min barndom. Så när jag snubblar över det här var jag genast inte intresserad av. Vad det, kan, vad det kan bli, vad det kan vara. Mm. Men, men stilen och att det såg ut lite som Settlers 2 Settlers 3 så tyckte jag att det tilltalade mig på bilderna i alla fall. Sen får man ju se vad det egentligen blir. Men... Det såg ju väldigt härligt ut. Nu tittar jag bara på de där, ja, screenshotsen så att säga, men det såg ju väldigt ja, Settlers... Härligt så där ritat på något vis. Mm. Det finns en trailer också. Nej, no, det har jag inte sett. Jag såg bara bilder. Ja. Det, det är ett, i princip screenshots som <laughs> okay. <Just> de panorerar. <laughs> <Ja>. <laughs> ja, det, det är någon jobb som står och slår här också. Men ja. ja nej, men vad häftigt. Har du någon release eller någon, har du någon koll? Nej, ja. allt jag såg och när jag hittade... Jag tror... På Steam jag såg det. Då var det bara 2016. Uh, Okej. Okay. Okay. <laughs> men det är kul. Eh, Settlers är ju... Ja, jag vet inte. Jag gillar ju Settlers enkelhet på enkelhets eh, arkadstuk på något vis. Jag ja. <laughs> det är lätt att ta upp. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är som ja, det är schysst. Just Settlers 2, som du nämnde där, är en sån där som man... Den kan man verkligen sätta sig ner och köra. En vända. jag tycker om Sätters två väldigt mycket. Goda minnen också förstås från, från när man spelade det först, men, ja. men det är väldigt, väldigt behagligt att spela det Tills man får slut på guld och inte längre <laughs> lyckas uppgradera sina trupper så dör man ändå. Mm. Ja, det, det är ett problem. Det tar ett tag att förlora snarare så. <laughs> ja. Man har ju förlorat redan, redan långt innan guldet har slut Men, men det, det tar som tid innan det kollapsar under den Så att säga. Ja, så är det Jag såg ett annat Jag vet inte hur mycket Transport Tycoon jag har spelat Men oj Väldigt ja, mycket, mycket. Ja, det, kommer ju, det kommer ju inte en uppföljare på det Men det kommer ju liksom en andlig, ett andligt spel Tänkte jag säga Tycoon, nej Transport Vad mm heter -hmm. du? Fever, alltså Feber, Transport Fever. Mm -hmm. Jag tror att det är ett tyst företag. Det är bara tyskar som gör sådana här spel. <laughs> är lite osäker. Men eh, det verkar vara i den andan, liksom i den Transport Tycoon-andan då. Men uppdaterat då. Och, och så vidare. Eh, jag vet inte alls när releasen var satt till. Eh, men eh, de pratade, jag såg några videosnuttar. Om det och det såg väldigt, väldigt trevligt ut. De här, just transport iconer som jag har letat efter ett spel ah. som kan ersätta det. Alltså open... nice. det är, inte, det är inte It's not the same. Nej, nej, det blir inte så det. Um, Åttonde ja. november släpps det i alla fall. Så har man lite transport feelings och saknar det lite så absolut titta in det. Jag tror att det kan vara ganska. Jag har som sagt inte mer än sett det alla andra har sett, men. Jag gillar Transporteco. Jag hoppas verkligen att det blir samma sköna känsla. Mm. I, idag så gör man spel som är så... så sim, det är så mycket simulering i det, för att det finns så mycket datorkraft så att det, de tappar nästan mm. den här sköna arkadkänslan på något vis, som jag tycker ändå Transporteco hade. Mm. Och den här lättsamma... Det var ju svårt, och det var, men det var inte fan svårt heller. Det var som, man behövde inte sätta sig in i 20 manaler för, för att vinna. Nej, för det var det. Jag, jag, som sagt, jag har letat spel som det och det som kom närmast tycker jag var eh, Cities in Motion mm. och Tvorm framförallt. Eh, där som bygger egentligen går upp och, och transportera passagerare bara runt omkring i en stad. De bygger bussnätverk och, ja, och, och, och ja, allt, allting möjligt. Eh, men eh, det är, som du säger, det är väldigt mycket simulering, alltså det ska se ska se fint ut och så ska det ha coola features. Men man tappar ju den här top-down. Bara bygga enkla grejer och häftiga lösningar på saker. Man kan det helt lilla med två, två filer i järnväg åt varje håll och så signaler och byten. Nej. Och... Mm. <laughs> ja, nej så att uh, transport fever. Det, ja, hoppas på det. Jag vet inte så mycket mer om det, men är det lärt spännande. Annars så vill man verkligen uppleva transportation igen idag så finns ju Open, det det, Nej. Open Transportation Deluxe, ifall man vill spela det. de har väl ja. till och med släppt sina egna, nu var det länge sedan jag kollade på dem, men de har väl till och med släppt sina egna resurser så man behöver inte äga originalspelet för ja, att få spela det, så att säga. Ja, exakt. Mm. Gjort sina egna låtar och sådär. Eh. Så det, det är sant. Det, skulle man kunna, det är multiplayer också. Det skulle man kunna slänga upp en server på och bara ha rullandes? Ja, men Tiden börjar faktiskt rulla mot sitt slut. Jag har pratat på rätt, rätt flitigt idag. Ja, Johan, tack för att du ville vara med oss och surra igen. Alltid trevligt. Har du mm. något, något slutord du vill säga? Nej, jag har nog ingenting den här gången. Sist du pluggade jag mig själv, men, men jag har jobbat så mycket nu så att jag har ingenting att plugga riktigt. Okej. Okay. <laughs> uh, ja, Krike, har du någonting? Nej, uh, jag ser fram emot Bliskon. Jag återkommer efter det. Så ska vi se om vi kan annonsera The Diablo 4, <laughs> eller om de kan inte vi. Och det allt om vi fick göra det. Ja, exakt. <laughs> vi har först i världen här. Vi har fått... <laughs> <laughs> Announcement erbjudet är att första världen att annonsera Half-Life 3. Inte ja, nu. <laughs> <laughs> eh, nej men vet du jag kan dra något, Jag kom på här on top of my head jag säga. Eh, Vad heter det eh, Lost Guardian heter det så? Mm -hmm. spelet Ja. Eh, som kommer nu här snart. Som är uppföljaren på. Eh, Hjälp mig. Eko? Eh, Precis, sig. exakt. Så. Eh, det kommer ut eh, i december tror jag. Jag brukar inte följa PewDiePie så extremt mycket. Men jag, i min YouTube-feed så såg jag att han hade fått börja tjuvspelare. Så han har. Så vill man se PewDiePie skrikandes åt en katt medan han spelar The Last Guardian. Ja, det är en katt som är i spelet då, om ni inte alltid har sett det. Eller jag vet inte, den flyger också. Men i alla fall så kan man kolla in hans... Youtube. Han behöver säkert någon follower eller någon klick extra. Det går säkert ah. dåligt vara. <laughs> Men är man intresserad av The Last Guardian och inte är rädd för spoilers så kan man absolut titta. Jag tror att det var 23 minuter han spelade. Jag tyckte det var intressant. Men är man rädd för spoilers så gör inte det. Och är man rädd för PewDiePie så håller det bort <laughs> yes. All right. Ja, nej. Jag har ingenting speciellt att tillägga heller. Inte vad jag kan komma på. Så vi... Det är så. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen sen. GG. GG. GG, yes. En timme. där bara. Mm. Och det gick men, fort. Ja. Jag trodde inte jag skulle kunna prata så mycket. Jag drog ut en tand i går och var tvungen att sy en massa. Så jag är så här lite öm i käften. Men det är bra. Ja, nej, det, det, tandroten var för lång.